ויקרא, פרק י"ח. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל, ואמרת עליהם, אני אדוני אלוהיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען, אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. ובחוקותיהם לא תלכו. את משפטי תעשו.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 לא תגלה ערוותה. ערוות אשת אביך לא תגלה, ערוות אביך היא. ערוות אחותך, בת אביך, או בת מולדת בית או מולדת חוץ, לא תגלה ערוותן. ערוות בת בנך, או בת בתך, לא תגלה ערוותן, כי ערוותך הנה. ערוות בת אשת אביך, מולדת אביך, אחותך היא. לא תגלה ערוותה. ערוות אחות אביך לא תגלה, שאר אביך היא. ערוות אחות אינך, לא כי שאר אינך היא. ערבת אחי אביך לא תגלה, אל אשתו לא תקרב, דודתך היא. ערוות כלתך לא אשת בנך היא, לא תגלה ערוותה. ערבת אשת אחיך לא תגלה. ערוות אחיך היא, ערוות אישה ובתה, לא תגלה, את בת בנה ואת בת בתה, לא תיקח לגלות ערוותה, שערה הנה, זימה היא, ואישה אל אחותה, לא תיקח, לצרור לגלות ערוותה עליה, בחייה. ואל אישה בנידת טומעתה, לא תקרב לגלות ערוותה. ואל אשת עמיתך, לא תיתן שכבתך לזרע, לטומאה ואה, ומזרעך לא תיתן להעביר למולך, ולא תכלל את שם אלוהיך, אני אדוני, ואת זכר לא תשכב משכבי אישה, תועבה היא, ובכל בהמה לא תיתן שכבתך לטומאה ואישה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה, תבל הוא. אל תטמאו בכל אלה, כי בכל אלה נטמאו הגויים אשר אני משלח מפניכם. ותטמא הארץ ואפקד עוונה עליה, ותקי הארץ את יושביה. ושמרתם אתם את חוקותי ואת משפטי, ולא תעשו מכל התועבות האלה, האזרח והגר הגר בתוככם. כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ.